Tizenhat. Egyáltalán nem tartottuk valószínűleg, hogy Márakásig még egy kordont vonjanak ezen a keskeny úton. A papuskák most ott fent csücsülnek, mondta részfejű, és sehogy se lehetne megmagyarázni nekik, hogy a két tűz közé szorított madárkák elrepültek az óruk előtt ezen a keskeny ösvényen. Egy napi úttal elértük a marakes körüli szüllőhegyeket, melyek most szület után teljesen elhagyatottak voltak. Este ott láttunk maguk alatt a fényben úszó várost. Sok elhagyott csősputri volt itt, tehát nem okozott gondot, hogy hol tanyázzunk. Elhatároztuk, hogy reggel bemegyek a városba, aztán majd megbeszéljük a továbbiakat. Szerencsére az önborotva sokkal kisebb teher volt, semhogy eldobjuk, így megborotválkozhattam. Meg volt még a civil ruha, amelyben elindultunk Marseilleből, úgyhogy teljesen rendbe hozhattam magam marakes meglátogatására. Brömond újra jól érezte magát. Időközben mind a ketten megszerettük ezt a szelít, finom embert. Ha megfogta néha a kezünket, szemébe a hála könnyei csillogtak. Nem köszönt meg semmit. Tudta, hogy komikus lenne, a történtek után azt mondani, köszönöm. Csak néha, ahogy ránk nézett, ahogy igyekezett a terhünkön könnyíteni, abba volt valami gyermek ilyen őszinte és rajongó. Foglalkozására nézve rajzoló volt Afrikában. Hát nem megható.